من الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. صلوات والسلام على أشرف الألية وموسى وعلى آله وأصحابه الأدنى. سبحانه تعالى عنا بالله قل اشد يقول rahimahulllahu ta'ala wa nafa'ana wa hikanah mimman yukhdamu mithlaha fa 'alayhi wa in a'thara bina balaha fas kunnika Waka in a'asara bisfada'i qabla' tukuli Haa tu matas banyak tu sahaja ha, Katanya Dan jika adalah ia Ayizaw jatuh Jadi setelah kita bercakap lepas dah satu tanggungjawab di atas kita seorang lelaki seorang jantan apabila punya ahli ni isteri ah timbulah satu hukumnya aa, wajib nafkah ah apa itu nafkah sanitu benda hak yang dikenakan nafkah Atau beberapa perkara ah nah satunya makan ni yang kedua nya minum eh ha, waktu dia tidur dan pakaian ha, nah kerana manusia dia tak sunyi pada pakaian dan maskan tempat kediaman ha, tempat duduk nah tapi bezanya makan ni minum pakaian waktu masuk dalam jadi milik dia tawaji di atas kita beri Bila beri jadi milik dia makan ni minum ni, pakai ya. Ha, ah lebih pada dia makan minum tu lebih pada pakai kata dia nak jual nak gapo ikut dia tu harus bagi dia kerana milik dia. Ada mas kah, maksud dalam kata nafkah juga kena ada tempat duduk. Dia nak panggil berumah tangga ada rumah tak ada. Tempat duduk nak duduk mana? Ah ha, tu bukan bukan tamlik. Ah tu masalah inta'. Ha, rumah kita ada pembukaimuah milik kita kita sewa ah ha, duduk dengan isteri situ ah ha, maka tu dia panggil maksud adalah kata sangat eh tepat kediaman tapi tidak jadi milik bagi isteri ah ha, tu ah ha, dia orang jual jual rumah takleh bukan ya. ha, ha, ha, dia ha naitu tu dia panggil tu bukan tamlik ah ha, nah apa dia panggil imta mm tak serupa dengan makan ni minum ni dan pakai ye ada Ada semua paham Tengah-tengah tak paham Ada orang-orang oh, kau Umur um, suami Umur dia Misalnya ada Itu dia Nye. Ya masalah Islam ni Dia ada hukum khas bagi dia Kemudian tengok pula Kalau lah pesis isteri tu Daripada orang Ya masa dia duduk di rumah dia tu Duduk pakai khud Haa Masa dia duduk dengan bapak dia tu untuk pakar orang juru kedemak Haa kata macam mana Wa in kanat Dan jika adalah ia Aizaw jatu Haa Isteri perempuan yang jadi isteri itu Dia adalah Mimman yukdamu mifluha Daripada orang, daripada perempuan Man si kena ke perempuan lah tu Dali tengok Mayudah may ta misluha, Tak kata misluhu tak Dia panggil ra'i maknu ha, Karena man si kena ke pada perempuan Jika adalah ia zaujah tu mimman Daripada orang yang yukdamu misluha ha, Yang dikhidmakkan umpamanya man itu Aa, dia duduk dengan ibu bapa dia tu. Nah, aja pakai khadam dia. Hmm. Kata dia Ibn kanat la yaliqu biha. Ah an takhduma taqdima nafsaha. Ya dua situ khadama yaqdimu Adapun hak tadi tu ah uh, hak, -hak bak bina bat ikdam. If Abdullah yang arti lah mana no, tu dia tu daripada Dia tu daripada Perempuan yang dikhidmatkan Fahamanya <coughs> Dengan bahawa Adalah dia zaujah tu tu layali Tak layak dengannya oleh Antakdiman Nafsaha Bahawa dia berkhidmatkan jadi dia balil Belil maru'atu bukan maru'ah Anda tengok mariyat dia panggil moral Maru'ah ni tengok Dalam islam kita kan Tengok pada kuliah yang aneh Wajib jaga tu maru'ah Apa tu kali tu jaga maru'ah ni Orang panggil lebih Jaga maru'ah je lebih Haa Kalau tak jaga maru'ah Jatuh lah Haa Tu maraya Maru'ah ada panggil Dan ni, panggil apa dia ni? ni Kemaluan Ataupun kemukaan Kita tak jaga kemaluan Kemukaan Dia panggil jatuh Air muka Jatuh kemaluan berarti harganya tak ada. Harai ah, pun ada di segi agama. Maruah. Ah, Haa, balil maruatu taqdi. Buat ke maruah itu menghandaki ia bi ai yukhdimaha ghairuha fi baiti bait abiha. Bahawa mengkhidmat akhirnya oleh orang lain pada rumah ayah dia. Ah, ya dengan ayah dia tu, belum dia kahwin tu rumah ayah dia, dia pakai kodat bagai okay, ju basuh ju masak ada godai belakok muh dia tu ha tu dia nah apabila dia macam tu bila dia jadi isteri dia pasal bakar khodah ah kena ndak khodah ha, apa nak macam mana nah ha, lakah ji wa in kanat mimman yukhdamu ah hujawap jemlah ha, jawab i fa alaihi Maka, ha mestilah atasnya, atas apa? oi? Ha, atas suami itu mesti apa dia? Ikhdamu ha. ha. menjadi khadam akalnya, kena bi khadam akalnya. Tu ikhdam. Ah, ha. Bukan kata ikhdam di sini tu mana suami diri duk masuk. Bukan. Ha ah, kau ke aib pula. Nah. Ah ha, ikdamuha buah balik isteri pun ha, dia dia penama dia makluh juga maruah dia suami dok jadi tu dia ni salah sebab taat ah ha, nah ha ada ayat tu dia ha, ah turun pada kata qaul rufa'an alayhi tu turun-turun turun mari dia kata eh wa la yakfi an yukhdimaha azauju bi nafsi ah ha, dan tak memadai bawa mengkedemak akal dia oleh suami sendiri. Haa, dah isteri dia, dia biasa pakai hodan mah dia nu. Pakal orang juru pelayan mah dia nu. Rat panggil pakal sobih, pakal budak. Juru-uduk kedemak, <coughs> juru nyapuh rumah, juru macam-macam lah kaya-kaya tu. Haa, kalau kita suami sendiri nak, nak, nak mengkedemakkan, tak madai. Haa, kan kan? Li'anaha tastahi minhu ghaliban haa kerano nyonya zaujah balik perempuan tu malu dia daripadanya pada Zaw, pada balik ohlah lah <laughs> rumah semua lelaki kuasa suami abah suhaisterilah anak-anak ni mari malu juga ah kan? kita kerja dalam dalam rumah ha suami Ha, dalam sekali ke demak tu masa masih kebaji like ke tengok nabi sallallahu alaihi wasallam nah ah ha, dia tolong dia panggil ah ha, dekat luar ha, ah tolong ah ha, tu dia hmm ani ha, malu li anaha tastahyi min bugaliban lagi pula apa dia ah ha, tairu bizalika jadi bahasa kaan fa ha, arun alif. Jadi buat ke kaya dia dengan demikian, dengan apa dia ikhdam ha, dengan ikhdam zul, ah, dengan demikian mak uli zul tu, ah, ha, tu dia, na, malakob basuk tu binem masukkan no basuk kuliu, basuk pingel, hawadale, ah, tu ram, ah, le, anda nak ngaji, ah, tu dia. Jadi rasa malu rasa keampai jugalah. Ha, kalau sebabkan kedemak jadi wajib syaratnya atas suami tu kena ambil lagi lah Ha gitu. Wasawa um fi ikdam saat itu musirun wa mu'sirun mutawassitun. Ha tengok. Dia sama saja pada wajib mengkedemakkan tu suami yang kaya, suami yang papa, suami yang sederhana, ada kiralah. Ha ada dia dia wa suami tu yang hamba wa mukata pun saja mukata tak ada kira walau ruhul kasadil muan apa tu li annazalika minal bil ma'ruf al makmuri biha kerana yang demikian itu al ikdam tu ini setengah daripada muasyarah cara bersedudukan dengan baik hak yang diperintah dengannya ya Allah Taala kata wa ha, ashiru bil ma'ruf kamu Eh, hey, suami bermuasyarah bersekududukkanlah dengan isteri itu secara baik. Ha, setengah pada secara baik ni, kalau isteri biasa pakai, biasa pakai khadamah dia nu, ha, kita ikhdam. Ah ha, syarat wajib ke atas suami tu, kena mengikhdam. Ah, ha, kena namanya apa? Mengambil oreju khadamah ke dia, ikhdamu ha, mengkhodam akan nyok, akan sawjah. Pahjur orang-juruh khaddi khaddi saat ini tu. Bi huratin kau. Orang merdeka kau. Tak ada kira lah. Au amatin lahu. Tawapun hamba sahya baginya. Bagi bermulat dah suami dia ada hamba ada sahya. Pakai sahya dia tu selalu. Jadi khaddi bagi isteri tu. Au amatin. Atawapun sahya musta'jaratin. Hmm. Dia disewa ia disewo ataupun ia jadi jadi upah. Ha. Ia disewo au bil infaqi ataupun dengan membelanjakan alaman sahibat zawjata atau mereka yang berkawan akan isteri itu Ha kawan dia nak sanggup jadi kedemak Ha min hurratin daripada perempuan dekoh au amatin atau pun amat likidmatin untuk kedemain itu. kawan ni kira nak sanggo. Ah dia dua. Tak cukup lagi. Nampak qodam lagi. Ah inilah tanggungjawab kita kerajaan. Baik, masalah kata man zaujah min hurratin aw amatin likidmatin iradiyah zaujubi. jika redha, jika setuju oleh si suami Itu dengannya Ah, ha, Kalau tak setuju Tak kena bukan Kalau tak setuju Kena hal lain Kauluhu lah. ha, ada Sejak kata-kata Wa kauluhu irradiyah Di bawah kauluhu min huratin tu Kauluhu wa kauluhu irradiyah Zawjubihak yufidu. Ah, ha, Memberi pada Ia kauluhu ni apa yang kait Wa irradiyah ni kait pedanya gapo tu Pedahnya annahu la yalzamur ridha tak lazim akan suami tu boleh redha dengannyo ha, dengan man sahibat zaujah tu lakin illam yarda biha tapi jika tak redha tak setuju oleh suami dengannya yalzamul ikdamu lazim akan zau tu boleh mengkhadam bi dengan yang lain itu ha, dia ha, Itulah kita dapat Satu kita buat perhati betul kata mana hmm, Jika adalah ia zaujah tadi tu uh, Mimman yukdamu misluha ha, Tapi di mana ha, Iaitu pada rumah bapak dia ha, Kalau di rumah dia tak biasa dia pakai khodat di rumah dia Apabila bersuami tu anak ke khodal ah tu tak semesti tu ah bab dia kain tu hmm habak dengan dia-dia tu belah Asia turun mari pada qauluhu awal baca tak ni turun mari dua tiga baris ni kita ni dia kata kana wa uli mim dan diketahui daripada kata musannah wa ikanat mimman yukhdamu mithlaha aa dapat dikhawi dari perkataan itu tu di kata gnah di kata <tuk> annahu la yajibu bahwasanya <sonyuh>, ha, aa la yajibu <tuk> ai al zawji zawji atas si suami oleh al ikdamu aa oleh mengkhodamkan mana menjadikan khodam liman bagi perempuan yang Uh, perempuan yang Apa dia Takhdimu nafsahat Yang berkedemak Ia akan dirinya Dia biasa kedemak diri dia Fila adati pada anda Biasa inda abihah Yang duduk di rumah dia tu Tak biasa nak pakai khoda Duduk di rumah dia uh, Walaupun rekaya gabori, Tak ada pasal kata Tak pakai khoda di rumah dia uh, Ya walaupun rekaya Ada rekaya Kedemak Kepanggur dapur, dapur Juru Minyapur Macam-macam lah Ha Muhammad dia tu dak pakai sendiri belaka peset rendah dirilah. Ha. ha gano tak pakai pakai kodat hmm, ya lah tak selah. Ha. ha dia nak kedemak ke diri dia sendiri. Ani ha, ke paya peset rendah dirilah. Ha. Ko ke Pak kita lah tu. Nah ha, banyakkan. Okay, ke semualah. Orang peset rendah diri tak selah ha. pakai kodong kan, bunyi saring ah tu dia. Ai besar sangat. Ha. Tuh, Ay, besar sangat ha. Ah ko oh, kita ni ha ah, dia tak selah maknanya orang rendah diri ni. Lalu tu sangkut dah buat gapo sendiri. Ya biasalah tu di rumah dia tu. Ha nah. Apa bila begitu apabila dia berumah tangga walaupun dia kaya pun nah tauji atas suami tu la yadibu alazauji ulaih alikhdam. Nah, menjadi khadam liman bagi perempuan, ini isterilah yang berkhidmu nafsa ha dia berkhidmat akan diri dia sendiri ha maka tas suami tak wajib mengqada menjadikan qada fil adati pada adat biasa inda abiha di si rumah bapak dia masih ada bapa belum berumah dulu belah tu rumah dia ha tak wajib ha lepas tu an-nawi ada juga tu layha ha ya, ayat wajib tu dak itu ha, masalahnya ha apa tu suami juga nak mengadakan qada tu layha wa dan tidak harus tu baginya bagi bagi zaujah tu anta tattakhiz al oh tak harus bagi dia tu bahawa dia nak memperbuat ya khodam dia nak ambil khodamlah watung fiqa apa nak sanggah diri a alaihi ala qadim mimma liha daripada zaujah tak leh Malaikat Haa tak apa Illa bi izni zau jihad Kena kira percara lah weh ha, Ah, rumah dia tak biasa pakai khadar, Nak pakai khadar Perbari hidup dengan suami Tu nak pakai khadar weh Haa Kena tanya suami dia Hmm Tu dia Haa belah lah Dia tak ada nama hak alih Mbah diri nak sanggah uh, Haa tak boleh Kena tanya juga Haa Haa ha, Pasal isteri kaya kan Haa uh, Takut kata Haa oh, dia Mek khadar Wajib tak suami Kena duduk sanggah Tak tak wajib dimula lagi dah. Ah ikhdam tu tak wajib. Ha, tapi lekat ada begitu dia nak mengadakan qada juga. Dia kena tanya minta izin kepada suami dia. Ah tu wa laisa laha dia nak sanggah diri kepada harta dia diri. Ah ha, zawjah tak illa ha, malaikat bi izni zaujiha. Ah malaikat izin Dengar izin suaminya kamate hmm. raudah disebutlah kita raudah oh, ibn Nawawi wa asli hadas ar-raudah aziz walau kana mm walaupun miman la yukhdamu mithlaha 'adatan fi baiti abiha mm ni bukan riwayat ni musta apa nama masalah suku walau kanat mimma la yukhdamu mithluha adata fi baiti abiha walakin iqtada til ikdama fi baiti zawjin sabiqin lam yajid juga alah ha, enda masalah masalah yang kedua ni dia betul sida kala adalah ia zawjah tu daripada mereka yang tak yang tak dikhidmat umpama pada anda di rumah dia tak biasa tetapi walakin iqtada til ikdama ...tetapi dia biasa... Ha, ...biasa ia dikhidmatkan pada... ...baiti zaujin sabiqin pada rumah suami dulu. Ha, jadi rupa-rupanya... Ha, ...sorai ni dia pernah berkahwin dah dulu... ...masa dia belum kahwin dengan rumah dia tak bisa bakal khodet lah. Masa ayah dia tak bisa bakal khodet. Kalau dia bersuami tu... Ha, ...mula di masa suami tu bakal khodet. Lepas tu ketika suami tu bercerah kau mati kau... ...bersuami dengan suami yang keluar... Awai biasa dak pakai khodam lah wei dengan duduk dengan suami dulu tu. Ah mai minta nak khodam tu Ahlam ah, yajib lam wajib ikdam ha juga. Ha, ha, ha, dia. Dengan ban dulu ke khodam? Dengan ban ni tak ada khodam, nak khodam ah ha, tak ada wajib tak ban ni. Ah ha. ha, ha. ha lah masya-Allah. Tu pun alal muhtamadi ah. Ha, Atas kaum muhtama. Atas boga ni. Ah ha, ha, ha, muhtama. Khilafan lima jara alaihi ada ha, Dawi setengah-setengah kata Amin wujud bila ikhdam Hina izin hmm, Wajib, wajib ikhdam juga tu Hina izin ha, Hina iztadat Ikhdam fi ba'iti Zawjin sabiq Nah Lepas tu Watabi'ahul muhashi ha, Muhashi kita Syekh al-Barmawi Tu ha, Pendapat tu Maksudnya dia setuju Kata ya Wajib kena ada iknam juga Kata dia Haitu Kala kena berkata Muhashi ai fi baiti zaw ahliha ah pada rumah ahlinya. nya au zawjin qablahu dia kata gitu wa ikanat mimma yukhdamu mithlaha dia tersekat kata ai fi baiti ahliha so au zawjin qablahu ah kalau gitu pasal wa maka menyamun ia muhashsi fi wujubil al ikdam itu Baina man yukhdamu mislul hafi Bayti ahliha Wa man yukhdamu mislul hafi Bayti zawji sabiqi Tapi kau ni wawadai ha, Mahuk tamak ni <coughs> dia, <coughs> Mana kata tak wajib Tapi lah ada begitu Suka nak mengadakan kepada juga <coughs> Tak nak kakak lah Kita nak tahu hukum tu dulu wajib tak wajib Kalau dah kena jatuh perjalanan ke wajib ha, Tak buat, buat itu dosa lah Haa gitu <coughs> bagi hak tak wajib buat juga jadi maksudnya molat ah kau kata sembahyang hak sunat nah tak mayah tak ada dosa apa gaji masa nak mayah lah itu baik ah jawapannya nah wa in adalah ia isteri tu mimman yukhdamu mithlaha jawapannya fa Aa, maka wajiklah atas si suami tu ikhdamuha aa, menjadikan khadamnya. Itu maksudnya ikhdam. Akhidama yukhidimu ikhdam. Aa, menjadikan, aa, dia tu menjadikan baginya khadam. Menjadikan khadam baginya wajik. Itu lakar jihad ya, kita baca dah. Sambung mata semula wa in asra hanya masalah lain pula ni duduk hari tu si suami tu papa sama ada dia tu papa dari awal lagi dah boleh jadi nah, bila duk saat ni tu hanya jadi papa dan juga banyak ger bahasa tu nah melah mula ke biasa ada pastu ba akhir jadi tak ada jadi susah ha, ada juga nah ha sarok ya kiah di situ dak tilik semua hari-hari dak tilik tu masalah air saraka a saraka dak tilik hari-hari ni -hari nah, hari -hari, hari -hari. ha sebab dia nak peka dia hari-hari hari-hari nah Atu ha, pun juga hang balik-balik isteri pun dia taat Apa hari-hari tiat je. Ha, aja kira gitu. Jadi itam atok nakah je. Nitam <laughs> nakah je. Hi -ri hi hi nakah. Ha, taat tak lagi kira tiat-tiat je. Tak tiat ada kira ana ni. Ha, aja kena kira pik. Kira pik. Asabik ha, tulah dia boleh duduk dalam rumah tangga Dia panggil maaf dan maa'. Ha, kalau nak kira sikit sebanyak ha, biar. Nah, ha, tu dia. <coughs> Uh, fa 'alaihi ni ni wa in dan jika jadi susah dan jika susah ia zauh ha itu kata saya apa tak susah nah, nah susah uh, binfaqatiha dengan belanjaan dengan nafkahnya nya zaujah tapi nafkah mana ha nah, kait dia ada dua Napakah ayil mustaqbalati? Ha, ah, hak yang akeh okay, hak yang sebelah depan lah? Ah, anapkah hal pahdah tu? Ah, ha, hal pahdah tu? Ah, ha, hukum tak boleh nak pasang hal ha, pahdah. Dia kira hak-hak mustaqbalah. Dan jika papa iozuk papa dengan nafkahnya yang mustaqbalati, ih, hakku depan-depan tak boleh nak sanggoh, Rafi. Ha, susah dia tu tak boleh nak tangga dah kat depan-depan ni. Ha tu. Nah hatinya pengen nafaqati hal mustaqbalati. Hmm. Ha, hukumnya diberi pilih. Lalu katanya jawain falaha fas kun nikahi. Ha tu tu ya. Maka harus baginya. Ha mana kata diberi pilih tu. Seolah-olah kata Ha, Seolah-olah lah kata falaha, ha, maka harus bagi perempuan tu khiyalah. lah nampak ha, telah hasiah dia kata khiyah mukhayyarotun. Ah, ha, perempuan tu diberi pilih baina sabri wal fasikh, antara nak sabar dan antara nak fasakh. Ha, sini sini agama dah mati ni. maka harus baginya bagi zaujah tu sabru. Boleh nak sabar nak ak ala ihsarihi di atas kesusahannya nyazuk tu ha nah belalah ha gana no? hmm susah dia pun belalah mau nak sabar ha suka nak duduknya dia juga belalah dia susah pun mau nak sabar ha boleh adapo ha temoh ni payahnya dek ha ha tu dia nyangka kah apa nak ha, kan, apa ni ha penuduk gua kan, ni Ah tu ya letihlah tu parlokak-kak. Hmm tu dia dah. Hmm. Bagok dunia gini ni. Ah tu dia. Ah nak soba ni ya Allah. Ah tu dia dek. Hmm hok ni gagak putih ni. Hok ni hok gagak putih nabi dak kata gagak putih sallallahu alaihi wasallam payah nak temung ni. Ah al maratu ssolihatu kal ghurabil Ada satu riwayat ah, perempuan salihah ni gak supaya gagak Haa, ia beritik. Nak cari mana gagak? Gagak-gagak hitam apa tak kawal lah belakangnya. Kan dia ada sekor putih kata-kata-kata. Tapu hmm. Payah nak bertemu gagak tu tu. Ini nak ayat terkinayah daripada payahnya nak bertemu mar'ati salihah. Haa, redha dengan apa sahaja. Payah tu. Tak hmm. apalah. Agak putih, agak hitam pun. Haa, ia kata hukum tu. Boleh bagi si isteri tu sobak. Ha, sabru ala iksarihi. Ha, apa dia sobak. Ha, Di atas kesusahannya nyezzuk dia tu. Pa, tak, kalau sobak apa sangat eh. Dia tak sanggup diri. Watum fiqu ala nafsiha. Dan belanja ia zaujah tu. Atas dirinya. Diri zaujah. Mimma liha. Dari hartanya. Dia tak sanggup hata dia sendiri. Haa. Nekan baik ni. Ha, ni setengah-setengah kita ni lagi tu setengah kita ni tengok. Zaman sekarang ni, banyak isteri cari apa dia ni, kadang-kadang cari, cari kerja tengok tu. Hmm, orang well, ni. Ah, asal dia boleh pergi je? Tak apa tu, <laughs> dia pergi tu. Bos ayat video tak apa, dia gisung, sung, dia tubuh sung, dia klik sung, dia pergi sung. <laughs> ha, ikut dia nak pergi Tak ada apa je. Ah, ah, ah, ah, Ada ni, ala ni. Bersama dia nak berumah tu, dia mengaji tu kemah tu apa kat 30 20 weh Ngaji nak gaji ah ha, tu bila gaji dah hala lepas 20 susah nak cari jodoh polah surat khabar Tapi nak boleh umur ni pasal <laughs> tak apo tak nak sanggup mau sanggup diri mau gaji mau makan ha, dah ah kena duduk tawa diri jalah ya weh ha, ah tu dia alik kita lemah tak lawa weh ha, ah Itu ya. tak apa, dia tak apo sanak dia ya. jalah ha, ah tak ada nak sanggup apo leh hmm, jadi ya, nak sanggup ah ha. ai kena kat lagu tu urat kan, ah ha. Hmm. Haa itulah Haa <tuh> ha, danialah ni lah dan dan itulah Tadi perempuan sendiri tu ada sangat adik dia Haa kita katakanlah Bila tu dia sobat sungguh Dia soba sungguh Dia tahu dah kata suami dia tu papa Dia nak juga Haa tahu dia tu Nabi ada Tapi jadi papa nak. No, kena no, tu Kedih Tuhan Haa orang mumi kena lah, tu Hmm tu dia Dia Tuhan Nabi no, mana lah lah. Ha, dia ada dah kata dia ada dah nafkah atas diri dia dari hartanya sendiri. Boleh. Kenapa dia itu Boleh. Hmm. Ha, kalau bahasa tok sebut si, tu tok si, nak sobah, ha, kita lakah dulu. Wala ha nikah. Ada apa? Dah haruslah bagi apa dia? Zaujah tu fasakhkan nikahnya. Ha, tapi apa cara fasakh lagu mana? Ah ha, tu dia dia wajaklah, siyah, kena pergi mengadu lah. Dia mengadu pada qadhi noh. Hmm, tu dia. Tu kita lakas dulu tu. Qauluhu wa laha faskhun nikah wa faskh. Jalan nak fasakh nikah lah mano weh? Yaitu ada ayat atan ila <Sessizia> al Nah, tu dia. Bahawa mengakak kerjaan tu ha, kepada qadi tu panggil apa? Gi mengadulah. Dipanggil bahasa apa? Mengadu. Gi mengadu kepada qadilah kita seringgi ke majlis majlislah misalnya. Ah gi kepada yang berkenaan eh, Ha nak pergi pada qadi, ha Datuk Yu Titam dia ha pergi mengantu situ Abdelia ni tak ada sangga dia, Aa, tak ada nak kek dia. Awil muhakkami kalau qadi tak ada tu hakim tak ada, ha letak orang jadi hakim muhakam, dia panggil. Tapi bi dengan dengan lah nak tahkim sebab nak nikah, nikah tahkim balik nak cerai pasal apa yo boleh tahkim juga, tapi dengan syarak di pak dialah pulak Apabila ha, begitu Dia mengadu sudah dah wayas sebuta ha, indahu iksaruz zauji biiqrarih bahawa mengakak dan sabit Tak pada terfa'a dan sabitlah indahu di sisi di sisi alqadi awil muhakkam tu oleh pakar sungguh iksaruz zauj sabit kat mana biiqrarih dengan mengaku bila dia mengadu panggil lah tu suami dia ha, sungguh kamu ni Ha, Masalah orang susah Tak ada nak sanggup ha, Sungguh Dia mengaku ha, Sabeh Di si kodi Dia panggil Ataupun ha, Dia tak mengaku pun Be by Dengan saksi Dia tahu belakang ha, Saksi orang malam Menyatakan Dia pasal Dia pasal Dia pasal Dia pasal Dia pasal Dia pasal Pasal begitu Pasal lalu Ada Haa, mengadu sudah dah, panggil, berkira, bercara, tanya, menanya, apa itu ni, dia mengaku. selesai ataupun dia tak mengaku, kena bergadah dengan saksi pula. Haa, ni mengadu mana saksi ni, menunjuk atas kata, suami ni, iksar ni, eh, papa sungguh ni. Ada saksi cukup dekat, kita pun kata, cukup syarat lah di sana. Terima, sahabat lah dia ni, papa. <coughs> Bila papa dah, sabit dah, pasal lalu tak ada lagi. Suma ba'da tubuh ti'iksari, ada ya kau okay, mudah dan lah. ni mudah pasal orang kena 3 400 pom. Ha mudah pemisahkan tadi. Nah, thumma ba'da thubuti ihsarihi. Kemudian kata dia selepas pada tetap dah ihsar eh, apa si zuk itu wajib imhaluhu. Ha tengok, wajib kena beri tangguh dulu kepada zuk tu. Wajib beri tangguh dulu. Ha wajib ataupun atas-atas qadhilah kena beri imhalnya kena beri timpuh bagi tangguhkan zakat lama mana we tangguh tu Salah saja ayamin tiga hari ah tu dia wa illam yutlabil imhalu walaupun tidak dimintakan tangguh tu tak ada tak minta tangguh lewat tiga hari walaupun tak dituntut pun dia hak sarak ah sebagai kata bufti meneng Ha dia ujar dulu gonad kupuk kapah beri dulu tangguh ke dia boleh jadi orang ni nak ada ha, hari ni tak ada satu hari ada boleh jadi ha, dia, dia supaya apa tu beri tangguh tu liyat haqqaka ajzuhu ha supaya nyata sungguh ha, lemahnya zu tadi tu daripada nak nak Bak boleh tu peinahu kadiang ya jizu terkadang ni lemah iu ni aridnya ha, kerana sesuatu perkara jis sebab pak sesuatu perkara semua ya zulukamaja hilang ia arid, mana arid ni? Ah gelap gitu. Ah ha, dek. Ada dalam masa tipu sah ini tu istri wala hal kuruj ayak ha, tengok. Dah harus bagi isteri keluar. Ya karena tak boleh nak keluar. Ya kena demi tok ka minta izin ni payah-payah erti payah ni ketika buat keluar kita duduk luar semua duduk dalai-dari dalai. <laughs> ha, itu dia kita duduk luar pagar semua Payah ketika tu harus keluar harus keluar, keluar ha, dia keluar semua dia panggil zaman punuh zaman punuh rusak ha, sikit lah ha, payah, payah nak buat walau guna pun hukum asal dia tak boleh nak keluar ha, mereka dengar izinnya ha, paralan ni dia besok Ha, kalau dia dulu Nampak juga gambar Pasal dia takut Orang perempuan Nak pergi mari dulu Nak pergi ke mana Kena sekali Ngak orang tua wow, Nak pergi ke mana, Kena ada temih dulu Tak berani Tengok di sini Nak pergi ke Tak berani Di sini nak pergi putar Tak berani Celah tu Tak ada rumah dia tu Nak pergi sore kan, Habis Putar dulu Haa Bagi dia dulu oh uh, rong rong rong ah ha. Pak tu gig kecap kata tak leh terubik tak leh terubik kan kawa duduk luar semua Tak dak boleh terubik dah lepas keluar dulu lagi dah. Ha itu dia. Lepas tu bila dia. Pastu apabila ber dia berdua duduk luar gitu bebas suami nak gig duk kurung. Oh dia kata dia. Ha. Ambil jajah kena dengan agama. Nah, ha dengan keadaan dia berat. Walahal khuru, adapolah ah, tek kecap kelihak asal. Jadi asalnya bila masa dalam tipu 3 hari dia jadi isteri lagi apa nak terubik tu apa tu ha maka maksud ipuh 3 hari ni boleh dia keluar keluar apa tu timiddatil imha api muddatil imha pada masa beri tipu tiga hari tu keluar apa litahsilin nafqati ha keluar kan nak menghasil nafkah ulah dikas baininga usaha tijaga ha dak suami tak ada sago ni au qardinya tawa pendengar apa berutai kau au oh, sual ente pemitak ke ah belahlah ha, bang belah walaisalahu manha <laughs> dan tak boleh tu balik pihak zok, suami nak gi tegah, nak tegahkannya nak larang minza dikadzalikal khur talih keluar patak leh keluar ha, ah muga hanta sang patak leh keluar ah ha, tak leh <laughs> tegah dia tu Wahai tapi tu beku beku wahai harujuh engkau mesti atas zaujah jah tu kena kembali nak kembali ila maskaniha kepada tempat kerja menyolai lain waktu malam. Sana sarok benagi itu karena masalah kata nak menghasil apa ko di kira daru rahat tu lianahu kano yang apa dia maska pada lain ia per waktu rahah waktu reha waktu reha yang nak kembali lagi Ah ha, dia. Walaisa lahaman minat tamattu'ha. Dah tak boleh tu baginya bagi zajah bagi isteri nak tegahkan suami daripada ambil sukaan tu. Ha, ah dalam masa tipu tu. Ah ha, alih alih. Ah ha, dah alih waktu tu. <laughs> ah ha, jak ya tengok muka Allah. Cium mesung tengok kiri kanan kiri kanan. Apa ha, sama garinya pagi. Kalau gerika ha, ada sama tak ada. Haji sebelah tak ada. Ah tu dia. Tu kata adil ugama ni hadis sungguh. Ha lepas tu cukup masa tiga hari dah ada tipu-tipu mari -tipu tu, maka ba'da muddatil imhali barulah tarfa'ul amra ila alqadi sabihatar rabi'in. Ha cukup 4 hari nampak tak aku juga. Ha akad ngandu semula lah kepada qadi pada pagi hari yang keempat tu. Ha ha sapasitulah baru ha bayat nikah ha huwa auna ibuhu. Dek, hmm maka fasahlah akad nikah tu ia. Ha, apa dia qadhi diri atau nak ikut hm au auhi hmm. au, au ya ataupun dia sendiri perempuan tapi bi iznihi dengan izin qadhi lah ah ha, nak dia fasakh cara dia tak leh walaisa laha distigla bil faskh hmm. tak harus bagi perempuan nak terasing Nak asing dengan fasakh tak leh hmm. walau ma'a ilmiha bil ihsari pun ha, kalau gitu falaq tafsir falaq Ah fasakh yah fasakh fala tafsahu qabl ar rafi ila al maka tak boleh nak pasah ia ya perempuan sebelum pada mengadu pada qadhi dan wala ba'dahu dan tidak boleh juga ba'da ba'da raq lepas pada akak mengadu pada qadhi dah batal lagi wa qabl izni bih sebelum pada izin ah padonyo pada apa pada pasah itu hmm tak apalah tu panjang lagi cerita dia dah jadi kita ambil root mari kata Apabila seorang suami tu masalah orgaya papo, papo nak koh, ha, papo nak koh, ha, nak koh yang keadaan, mana? Atu, ha, kau tu sarok bagi pilihlah kepada si isteri, bagi pilih antara nak pasoh koh nikah tu, kau nak soba juga kau, ha, boleh soba tu baju cap salah. Ha, kalau tak boleh soba, tak ada apa, -apa pasoh, sarok tak ada, tak ada sekat sarah tak ada sekat Nah, ha, sarah pergi peluanglah tu tertanya hati sedirilah. Ah, ha, lepas tu pulalah padah melah lah. Apa lah lah. ha, perkata dia tu, tak apalah dia nak sobada tu rezeki satu hari. Ah, ha, tu anak gagak betul sungguh. satu hari-hari ni susah boleh. Hati yang satu hari. Ah, ha, tu dia. Hmm. Itulah yang apa nama ni boleh bagi dia tu nak sabar palah palahan falahas sabru ala ihsarihi maka haruh bagi zaujah tu sabar di atas kesusahannya zauk wa tunfiqu da ia zaujah tu ala nafsiah atas dirinya sendiri mimma dari hartanya ah kalau dia tak apalah dah kata dia orang ada au tataribu bu ketep dak tu dengan koh dah taq Hmm, tiktik, tuh titik neta tambah hmm. sebuti lagi tu. Aw tak boleh cari bu. Alasnya malah nu. Aw Kalau taftaridu tu mana lain? Tak boleh Artinya ayatun fiqu ala nafsiha mimma tak boleh Jadi mana kata? Ayatun fiqu <tiparidu> ala nafsiha mimma tak Haa, jadi ibarat tu itu sikit tak adalah. Wa ibaratus Syeikhul Khatib. Ada dari tuan kita Iqna' nu jawab ibarat macam ni. Wa tung fil nafsiha mimma liha au mimma qatarraddu. Ah hok ni jelas wahwa aswa asbaku min ibarati syarah kita. Syarah kita ni Syeikh Ibnu Qasim. Ha hanu syarah Syeikh Khatib. Dia buat syarah. Iqna' matan inilah. Ha matan kitab ni Disarah oleh Syekh kita ni Ibn Qasim. Juga nama Fatahul Qariq. Haa. Haa. Haa. Sarah mata Syekh kita ni juga. Disarah oleh Syekh Khotib serabi ni. Yata nama Al-Iqna. Haa. Al-Iqna. Haa. Haa. Pada masyarah kan. Mata. Taqriq Li Syekh Abi Suja. Haa. Yata nama Iqna. Haa. Yang tak nama lah tu. Ma'ruf kata kita Iqna. Haa. Ni ma'ruf yang kata kita Fatahul Qariq. Baik Mana nak yakkan no? ha, Tak kalau dia sobat nafkah pekah Ia daripada harta dia sendiri Isteri tu sendiri Dia sanggah dia Dan ataupun Dia nak nafkah juga Daripada barang yang berhutang Ia akan nyok Hmm Itu sekadar nak pekah lah Haa Aduh kecek ni nak ha, pekah ni Pasal nafsu kanak lebih tu orang tu dah lah Haa Tu dia Nah Tak nak masuk tu Nah, ya sekodah sekodah nak kah tu ya. Lepas tu, nah, hukum dia lagi. Wa yasiru ma anfaq ma anfaqat dan jadilah saraya yasiru saudara kanan dah. Wa dia. Dan jadilah barang am um, hu yang telah belanja ya ya zaujahhu akdia tu apa dia dak di belanja hari-hari dia belanja nafkah diri dia sendiri tengok ah ha, nah kalau kata dia, dia beli makan ni ah tu ah apa nak makan ni dia belanja hak dia sendiri lepas tu barulah dia pelapau belanja dia tu jadilah dia Dainan alaihi ha, tu nasak di khobay yasirulah tu jadi dia hutang tu atasnya atas zuh. Ha, jadi hutang atasnya. Ha, tapi dengan kaedah pada ingat molek. Ai in kana jadi hutang artinya jika adalah ia dengan kodah wajib. Ha, jadi jadi Kalau dia belanja lebih bi <tik> khilaf bi ma iza kana ma ala qadril wajib bersalah kau bila kelaku apabila adalah barah dia nak belanja yakannya tu yang lebih atas kodaw wajib kodaw wajib klik pada hak hak dulu kalau suami masa dia kaya dua cup kalau suami orang yang tengah-tengah secupak setengah kalau suami orang papa secupak ah ha, tu hak wajib tu tiba-tiba secupak kalau kita nilai tu berapa ah ha, sekian kita kata ah ha, sekian kita kata patu Ha, dia dia belanja lebih pada tu. Hak wajib sekadar hak hak penama ni hak kata jadi hotel kalau dah wajib tu ya. Ha ah, hak lebih pada tu tu ya nak bersedak tu dia ha, tu. Ha tu tak jadi, tak jadi hotel. Ha di mana kata? Bi qilaa pima iza ka nama'an ala qadri al wajib fala yasiru daynan alayhi. Jadi ya hotel. Paling ni waktu kamu nak bayar, perlu belanja lebih 100,000. Ai. Saya ah, ingat malah, tu. Kalau oh, ni tak berhaya hatu. Hmm, tak begitu kan? Ha, fala yasiru dainan alaih. Maka tidak jadi ia. Apa ia? Ma'an faqad huzaidan. Saat ni tu. Kaunu ma'an faqad huzaid. Mereka kata azaid lah. Ia lebih. Tak jadi dainan alaihi ala wak. Apa dia? Ha, alaihi ala zuh. Tak ada utah tu. Hak hmm, azzaid al ala padri wajib Fala yasiru dainan alaihi Illa Fadrul wajib Oh tu ada sihat dah depan Maka tak jadi utak atasnya Malaikah kau dah wajib Hmm Jadi apabila belah tu eh, Kita nak kira-kira dia tak boleh Lah, mabuk nak bayar Mabuk nak pelanjang Habis nak ni tanah Habis 300 ibu Oh Tak boleh sehari Berapa isteri kita Hmm Habis tulah. Ah ni satu perkara yang halus dia pula sulit keadaan. Nah, ah tengok dunia hari ni, hanya dunia je pasal mengejar dunia ni dekat Allah. Hmm. Wala nikah fas khunikahi. Aku tu ya ulak klik semula berkata laha. Tak kalau dia gomak sarahkan asamata <tuh> falaha fasxu. Alaha qabaru muqaddam, fasxu mubtada mu'akhar tapi dah dasar kita romak dah kata fala ha, habsur ah awak-awak mentadah situ manakala nak masuk ke mata kembali semula wala dan harus bagi zaujah tu ah ha, pas boleh fasakh ni kau. Ha, Kihnya nya iksar dan ha, nafkah mm boleh fasakh Baik tak apalah ha, Sudah Katakanlah dia pilih ikut pasah Pasah sangat tiga Dengan rukun syarat Pasah Bila pasah jadi bercerahan lah. Bercerahan apa Dia panggil Wa'idha wa Dan apabila wa'idha Pasah khat. Dan apabila pasah Ia ha, Sama ada dia sendiri Pasah dengan izin Beli Qazi Ataupun Qazi mempasah pakai handah ke dia lah Tak kalah Ruh bagi dia pasah pakai handah ke dia Ha. dan apabila pasah ia hasilatil mufarakatuh hasilah oleh bercerai apabila berlaku perceraian tak ada kenal dengan kata aku tolak kadi kau ha. kalau aku tolak kadi kau tak panggil pasah waktu panggil tolak waktu ha. kalau kalau perceraian dengan tolak gugul lah bila nge, milik tolak tiga-tiga tolak tinggal dua orang lah. waktu ni bila perceraian dengan pasah ni Ah, Tengok, kata dia Wahia muparakah ni muparakah Apa ni? Cerah ni cerah Apa dia panggil ni? Dia panggil Furqatu fas Ah, panggil bercerah pasal Cerah dengan jalan pasal Apa, -apa beza ni dengan cerah Dengan kata aku tolak ke di kau Haa, lain -ka tu La furqatu tolak khin Ini agak tak panggil Agak tak panggil Bercerah tolak Haa, nah, payah kita nak kacak seri tau Nah apa beza gaponya beza di mana antara uh, cerat fasah dengan kira tolak. Ha, ah, apa beza dianya tak mengurang ke bilangnya tolak. Mana kata to orang ni cerat dengan fasah, ha, uh, tak ada kurang bilangnya tolak. Kalau biasa nak kelik ha isteri pun mikir-mikir-mikir belalah nak kelik ataupun suami punya nyekayot pas pada tu. Awak kaya nak ulok weh. Ha, ya buku apa-apa, awak tahu kata bai mu, saya lah ni tu. Kak Yajir yang ngamung tu Oh lah ni naik tu kan ha, Tawa diri semula Halo Haa Kau bayi mula Haa Haa <laughs> ha, Suami pun tak puas hati sejuk Haa tak puas lah Itu kak siyah Haa tak puas ha, Tak puas ha, Tak ada nak kira apa Haa ambil semula Hmm Udah tu Hmm Apa tu Pak nak tu mana Pas kali nak klik Haa dia kena klik Dengan cara akad nikah semula lah Hmm Dia panggil Ba'in surah panggil ba Ni panggil ba'in ni Ba'in surah Ah, akad nikah semula. Pak akad nikah semula tu jadi kurang ke dak bilangnya berarti kata tinggal dua dah kau anak, dak tu tiga penuh dia. Kalau ni dia kira baru kira satu. Hmm. Kalau dia tolak lepas ada tu baru kira satu. Dulu kira ada sekali. Ah kira pasah tak bil tak kurang. Ah tu baidah. dia kata wahia mufaraqah ni panggil furqatu faskhin la la radah. Bukan furqatu talaqin. Ah ada sejarah ayat tu. Ha ada dah. Eh? Ha wa idza fasaqat hasalatil mufaraqatu ay mufaraqatuha minaz zawj. Wa qauluhu wa hiya furqatu fasqin la furqatu talaqin ay fala tanqusu adadatalaqi. Ha tu faidah dia. Ya. Ha, tidak mengkurang ia purkatu fasqin cerang dengan jalan pasah ni tidak mengurangkan akal bilangan talak. Okay, seorang suami dia milik tiga tolak cerah sekali ada dua cerah dua ada lagi satu cerah tiga baru habis dia panggil ba'in kubrah bila cerah dengan pasah macam ni tak ada mengkurang satu pun itu ha, dia kalau cerah ni kata aku ke dikau, kau ha, tinggal tinggal dua dah tapi boleh klik baik ha, berklik baik ada dua lagi cerah kali pula ha, tinggal sah ha, ni cerah dengan pasah dia tidak mengkurangkan bila dengan tolak ha, ni kakak ni nak tahulah kau ni Tanyalah, no, dia tu biasa cirah dah sekali lepas ni, cirah pula ni. Nak kira ragu. No, nak tanya klik, dia cirah dulu, cirah lagu. Nak cirah tolak, tak cirah pasal. Ha, nak tanya itu dulu. Ha, dulu dia cirah pasal, tak cirah pasal ni. Baru kuris sekali ni. Baru cirah training per kali, cirah satu. Baru satu je lah. Kalau dulu tak kira. Ha, tak ada muka rapor. Ha, ni nak kita tahu ni. Kata tahu, haa dua, dulu rusak ni dua. Ha, tak lewat gitu. Ha, baik. Ha itu tu kena ada dalam, ha mai kena ada gapana. Tidak ke ha punah jangan habis. Ha kata furdu kifayah kena tahu. Apalagi orang nak jadi qadhi benda ni kena tahu benar. Ha, nah. Baik. Buhi <tik> ya furqatu fasqin la furqatu talaqin. Habis. Klik kepada hummi semula. Amanna faqatul madiyatu. Ha, orang panggil muqabilul liqaulihi ayil mustaqbalati. Ah, kalau okay. tak kalau kata dulu wa iza a'sara binafaqatiha apabila papa ia zuk susah jadi susah zuk dengan nafkah. Nafkah mana tu? Nafkah yakat ayil mustaqbalati. Nafkah pokok depan tu. Ha, dengan dia jadi dia susah nak nafkah esok lusa pokok depan-depan ngada nak ina baik lah Esok lusa pokok depan nak baik saleh dah jadi dak susah. You know, dia panggil nafkah mustaqbalah. Haa, hak tu lah diberi pilih kepada isteri antara nak sohbar ko Atau ha, pun nak pasah ko Haa, tu. Ada pun susah nafkah lepas maridah tu. Haa, kata dia. Amman nafakatul dia tu. Ada pun nafkah yang telah lepas. Hak tuwi pala paskha lizzaw jati maka tidak boleh fasakh bagi isteri disebabkan ha dengan sebabnya dengan sebab nafkah madiah tu ha dia dia wa kadzalika dan seperti itu juga apa kadzalika ayat al wajah Sabah ni liz zaujati fas kun nikah wa kadzalika apa kadzalika Asyik suara kata ay miklul yang dari inna pakoti. Artinya seumpamah susoh dengan nak dengan nak koh supaya juga pada apa fi subuh tilpaski pada pihak sabik pasoh boleh pasoh. Ha, supaya tu juga apa supaya juga? Ya terus dia kata lizau jadi pas kurniakah hati yang nak pengin nak bayan bahasa kata wa kau luhu lizau jadi nikah ni ini bayanul limupa tashbih nya pengen nak menyatakan pengertian tasbih. Sabak kata oi kita pergi tidak disperti. Seperti itulah jika jikalapa seperti pada pihak apa? Boleh fasakh. Ha, tiba-tiba sahaja kita main nak menyatakan kata, ha, wajah sabahnya lizaujati faskun nikah. Boleh bagi isteri fasakh nikah in asara zaujaha jikalapa jika susah oleh suaminya bis wadah bagi dengan afdak uh, uh, dengan isih kahwin uh, nah tak boleh nak beri isi kahwin apa semnikah berhutal lah ni <gaya> kita sini jaga ni tak ada kita sini nah pi wala guna apa hukum boleh ah uh, isi isih kahwin sekian bertanggung banyak ke kita dak nikah tu tunai ah uh, uh, ada ada orang letak tak benda kan kaya dulu banyak paise letak tak benda tak nak benda Aa, dengan isi kahwin sebanyak aa, sebutlah sekian-sekian-sekian benda tu benda ni harga sekian benda tu harga sekian kebun tu harga sekian alah tak ada benda pastinya mana nak bila dia ada mata duit Dia tebuh ah ya tebuh maknanya ha, benda tu dia nak kelik we ah ni ambil hargalah demo bayar aa, dia panggil tebuh kelik kadang-kadang tak ada tebuh ambil pakai benda tu jadi isi kahwin apa tu orang kata benda tu tu belanja dia apa benda tu belanja dia masa menyikah dia ah, itu ah, si ah, apa dia tu si lelaki letak suatu sebab apa sebidang ah, sekeping gelung masalah nah hmm tu dia gelung terjadi is si kawin jadi hak dia ah. hak dia tapi ada perjanjian dia nak pastu kalau kawan ada mata duit nak nak bayar kelik sampai kelik gelung tu ah, benda tu pasal nak duit demo tak apa Ha, dia pada tak ada duit nak ambil pakai dengan benda begitu. Ha, tu, tu kata benda tu belanja dia, belanja dia tu. Ha, ataupun pagar tu belanja dia. Nah, ke dia. Ha, kenapa dia? Ni dia. Lepas tu mari dia kek-kek okay, okay, ni banyak mata wang belaka dah lah. lah. Dia, ha, wang tunai 200,000. Aduh. Ha, tu dia. Nah. Ha, ha macam lah Walau bagaimanapun, ah ha, boleh cara tanggung. Ah ha, Dengan isi kahwinnya 50 ribu tangguh ha, tak, tak suka pun ha, Kalau beli motor tak ada ayam muka lah. ha, ha, tu. Lepas tu tak duduk dengan susah Gitu nak beri tak boleh Boleh juga bagi isteri tu Apa dia ni pasah Tapi kait lah ha, Boleh pasah pun Sebelum dohu dengan dia Tak ada duduk lagi lah Ha nak duduk pun bagi dululah. Ha bayang muka sikit-sikit padah. Tak lewis ko tak lewis boh ko dulu. Ha tu dia dah tak serah lagilah. Ayah boleh perempuan tak saya serah lagi, janji bayar dululah muka sikit-sikit padah. Yang tak ada muka langsung tibuk juga. Ha apa kak wei nak bayang muka lah. muka luk, dulu. Ha itu ko ko ko. Apa ha, tak langsung boleh pasah. Ha belah. Lah. <tale with school> Ha ah, tu dia siu klik lagi dengar siu ha tu dia <G weirdly> ha ah, kata tu dia lah nasi ha ah, qablatu kulli biha hm ha ah, kata hasiahnya bi khilafihi bersalahnya apa dia ikhsar ba'da dukhuli biha ha lepas pada dukhulnya dah hm tu dia serah diri dah ha serah diri dah belalah tak ada payang muka pun Ah ha, duduk dah. Ha, dah duduk dah ramai ha, nak buat berenang sikawi. Ah tak lewe nak pasal tak le. Ah bi ha, khila fi hibat dan duhu li biha bapo litala fil muawadi kerana punah dah muawad. Ah ha, gapo dia? Wahwal wudhu. Ah ha, ha, ha, ha. ha, pakar dah. Hmm. Wasairu ratul la'iwadi ha, dan kerana itu yedah ya jati iwaq tu jadi hutang daripada zimah suami. Ha, jadi terlekat utang daripada ex-gem suami. Ya, ada bila bayar hutang. Ha tu dia. Tak kira kiralah tu, sawaun samua saja alimah yasarahu qablan Sama ada telah tahu ia zaujah tu akan a, apa dia kemudahannya zau tu sebelum pada akak Ha ia tahu kata dulu dia ni dia tahu kata dia orang mudah, dia orang adalah ha sama ada dia tahu begitu qablal aqdi sebelum akad amla ataupun tidak hmm ai balahal faskh mutlaqan tapi kau ni daif kata syiah wa wada'i pun wal mu'tamadnya kau ni kau mu'tamad annahu la faskhalah kau mu'tamad kata tidak boleh fasakh lahaliz zaujah fi pada masalah apabila izan tahadhu Apabila berkahwin Ia Akhirnya dia hal kadia alimatan bi isarihi bisadd ah dia ya tahudah kata dia tu tu Nak jadi suami dia tu masa minya dia tu orang apa-apa dia tahudah tak papa tapi dia nak juga ah dia dia tahudah gitu pas kedinya dia apa ni tak hendak beri anak pasal takleh sebab dia tahudah gitu kata kawan susah nak juga ah tu kaum muktamar molad la fasqalah ti ma idzanaka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 Haji panggil Yatajadadu -yata berdatang-datang ni. Berdatang-datang ni. Tak suka dengan sodak. Sodak je sekaligus tu ya. Ha, sekaligus tu masa sebut si kahwin berapa. Sebutnya tu. Ha, nyata. Wih nyata ya. Lepas ah ha, tak pergi lagi. Tak nak pergi lagi dia lekat apa Haa tu. Ada nama nawaqah tu dia. Hari-hari-hari-hari. Ah, ha, tu dia ha, sampai tu balik balik, balik isteri kena jaga hari-hari jangan-jangan jangan dia koh hari-hari nak jaga dia. tu jadi kira tak rih, rih, rih. Ha, ha, nak koh hari-hari dia koh nak jaga hari-hari hari-hari betul orang-orang tak dengar bapak tu betul dah ha, ha, ha, ha. tu dia Allah hmm. ha, tu lah mananya jadi kira-kira tu deh, berat lah Dia ya, sarap nak puajihak ni balik tubik mudah Balik, balik tu, ah. ha, ni tak ada tubik mudah balik doa. Haa ni nak tubik mudah Tapi dia tak tu'ak tu Dia letak tu'ak ah. buh Bu, Luruh-luruh lalu Haa luruh gitu Kalau main baik pun tak da' lah Haa tu nak yata wajib ada lah Haa tepat naknya nak hidup dakwa tak alih ya? ha, nak kita dakwa tak Ada ke ada gitu suami nak hujukak Haa tu kebajikan dia lah bagi kadialah dia tak kira belalah demo demo agama tu hak ha, ha, ha, dia dia ha, lah demo ha, ha, dia. Ha, dia ha tu dia demo demo ngata Tuhan bukan undak dia undak hak Tuhan wajib tak demo kena awak ke, lagu ni dia tak awak juga tu hak demo balik dia belalah ha dia nak uji juga tu bagi kadia ha dia siok tu ha tu dialah apa tak jangan kan dengan budak awak apa jangan gaduh dia kira pagi kak ha yok pagi ni ha pas sikit sudah sudah mutu betul sudah pas tu dia Oh. Itulah habis tu kata orang dalam rumah tangga ni Dia mempunyai sama mengajur gamau yang mudah lah Habis kena sama mengajur gamau baru masuk sahih Ha ha ha ha Tak itukah Pakal sahih 40 sama sahih 40 Tak apa lah Ha ha ha Pakal sahih 40 kita 3.8 ni Umum tak sedap, sedap Tak Nama dah tu Ha ha Bisa sama mengajur gamau boleh kira lah. Hmm tu dia. Hak nu bupaham godak mengaji, hak ni bupaham. Ha tu dia. Ada ha, mau mengaji kok lain kita tetap mengaji kok lain. Kita mengaji bab subhan, kita nganai pad. Oh tak lagi gi ke tak kereta hari Apa ada tu wei? Ha, nun gaji di 20 hak dia. Gaji 40, 40 hak dia. Tak ada dah wajib sangka kita. Kita tu bulu mata tengok. Kita kena gida hantar dia subhan merah, kita gida hantar. Nai pad. Ah, walaupun dia mahu tak dia mahu nak pakai gaji, gaji dia mahu kaya... oh, tak ada kita nak kawal tu ke, oh kerana tak pelaga saya hmm apa dah tu haa haa ha, ha. ni nak malah ha, ni kat ikut temu tengah jalan kalah pamulah susah tu <laughs> haa ha, keruh haa letih hmm tu dia dia mahu kena pergi dom sarak kena apa juga kita juga gitar. dia mahu kena pergi seminggu ni obrong haa kita letih Kuduk mengapalkan kamu rumah dia mahu, dia mahu, dia mahu, dia mahu. Letih, Masuk kai, orang. Gitu. Mereka lah. Lepas tu, nak pilih. Mula. Ingat takus tu. Ingat takus tu. ah ha, gitu lah. Malah susah. Ha? Hmm, kita ni pihak. ah seru bet. Di atas dia mahu, Tak, lebih ni 2 minggu. <laughs> mula, letih, dia mahu, letih. Haa, ingat malah dah. Habis itu. Ah ha, fas lun fi ahkamil hadanah. Ha ni saja kena bela anak nak berada. <laughs> ah uh, itulah. Ha jugak dah. Wallah. <tuh>